Hét. Vértes hirtelen kiegyenesedett az opel vezető ülésében. Szokatlanul gyorsan ért véget a találkozó, kardosgitta alig tíz perccel az érkezése után már távozott is a lakásból. A magánnyomozó tisztán látta, amint a nő kirohan a házból, az ajtót nyitva hagyja beül a kocsiába, és padlógázzal kirő a járda mellől. Szent Jóbi csak kicsivel később jelent meg a bejárati ajtóban. A férfi görnyetten járt, és az ágyékát markolászlatán torgott ki a teraszra. Amikor látta, hogy az autó elhajt, kimerült el, leült a lépcső szélére, és mélyeket élegzett. A helyzet eléggé egyértelműnek látszott. Nocsak, morogta maga elévértes. Tökön rúgták a herceget? A Citroen után nézett, amely éppen befordult az utca végén, és eltűnt a szeme elől. Úgy döntött, hagyja a nőt elmenni, s inkább kivárja, mit fog most csinálni Szent Jóbi. A kettejük közötti kapcsolat már bizonyítást nyert, s azok az információk, melyeket a levelezésük áttanulmányozása során talált, arra utaltak, jó nyomon van. Csak hogy tovább lépni most már kizárólag Szent Jobin keresztül lehetett. De hogyan? Nem kellett soká várnia. A producer feltápászkodott, berántotta maga mögött az ajtót, átsietett a kerten, kiment az utcára, és gyalogosan elindult arra felé, ahol a magánnyomozó is parkolt. Vértes nyugodtan nézze a férfit, aki úgy ment el az asztra mellett, hogy ügyet sem vetett a volán mögött ülő alakra. Csaba a visszapillantó tükörben követte a producer mozgását. Szent Jóbi bement a sarkon álló kis olasz étterembe. A nyomozó vállat vont, kiszállt és követte a szélszemét a pizzériában. Szent Jóbi már az egyik boxban ült, vele szem közt egy szakállas férfi terpeszkedett. Láthatóan jól ismerték egymást, de még csak az üdvözlési formuláknál tartottak. Nyilvánvaló volt, hogy a média cápa a pizzériában váratlanul egy régi barátra talált, és odaült hozzá. Vértes átballagott a helyiségen, és beült a két férfiéval szomszédos boxba. Háttal ült le Szent Jóbinak, így alig fél méternyire voltak egymástól. Miközben átvágott az éttermen, a magánynyomozó lopfa szemügyre vette a másik alakot. Azon kívül, hogy szakállas volt, nem sok érdekeset látott rajta. Negyven felet járhatott, és feltűnően hasonlított a producerre. Talán testvérek lehetnek tűnődött. A nyomozónak nem kellett attól tartania, hogy bármelyikük esetleg felismerné, mivel személyesen még sosem találkoztak. Mióta megkapta az ügyet, kínosan ügyelt rá, hogy még csak véletlenül se kerüljön Szent Jóbi szeme elé. Már szinte mindent tudott a másik életéről, míg annak az ő létezéséről sem volt tudomása. És ez így is van jól, gondolta vértes. Parancsol? lépett hozzá a pincérnő. Az asztalon étlap landolt, de a férfi türelmetlenül félretolta. Nem akarta rendeléssel vesződni, miközben a háta mögött zajló beszélgetésből talán éppen fontos információkról marad le. Bolonyai van? Természetesen. Akkor azt térek, meg egy poár bort, lehetőleg kék frankost. Azonnal! A nő odalépett Szent Jóbiékhoz. Jó estét, uraim! Hét lapot? Nem, hallotta a producer hangját vértes. Csak innánk valamit! Mit hozzatok? Két dupla viszkét, aztán öt perc múlva még kettőt. Már is! A nő végre elment. Vértes felvette a borlapot, és tanulmányozni kezdte, miközben erősen fülelt. Szent Jóbi szólalt meg először. Reméltem, hogy itt vagy, Pali. Tudod, hogy esténként beszoktam ugrani egy pohárra. Most a vendégem vagy. Nagyon helyes. Anyát mikor láttad? Két hete. Talán annyi. Igen. Elég szarul van. Tudom, tegnap megnéztem, bevásároltam neki. Mi baja? A szokásos. Fáj a lába, a háta, a szíve. Mindene. A két férfi folytatta a család körüli diskurzust. Vértes férfüllel követte a beszélgetést, de közben letette a borlapot és elővette okostelefonját. Kikereste a menőből azt a fájlt, amelyben a Szent Jóbival kapcsolatos információkat tárolta, majd beütötte a hosszú jelszót. Átfutotta a megjelenő életrajzi adatokat. Hamarosan rábukkant a testvérre. Szent Jóbi Pál, 43 éves, gépészmérnök. Semmi köze a médiához, sem pedig a celebvilághoz. Átlagos, normális ember két gyerekkel, feleséggel és frank alapú hitellel. A dosszé szerint alig két tudszányra lakik, és napközben egy mérnöki irodánál dolgozik, rendszerint utakat tervez. Semmi különös. Még percekig eltartott a csevegés, közben a testvérek ledöntötték a két-két viszkijüket, és megrendelték a harmadik kört. Aztán a negyediket is. Vértesnek megérkezett a bor és a spagetti. A magánnyomozó hallotta, hogy Szent Jóbi Barnabás nyelve egyre nehezebben forog. A férfi már részeg volt. A pultos váratlanul bekapcsolta a CD lejátszót, és a jó előre bekészített olasz zenei válogatás hangjai betöltötték a helyiséget. Vértes egy szót sem hallott a továbbiakban a szomszédos boxból. – A kurva életbe! – sziszegte, és idegesen a pult felé pillantott. Nem szólhatott, hogy vegyék le a hangot, mert még gyanút fogott volna két szomszédja, hogy talán nagyobb figyelmet szentel a beszélgetésüknek, mint ami kívánatos. Gyorsan felmérte a lehetőségeit, és a keze a zsebébe vándorolt. A gombelem méretű lehallgató készülék ott volt az ujjai között. Megfogta a sótartót, és letette maga mellé a padra, majd megfordult és megkopogtatta a Szent Jóbi vállát. Uram! Igen? fordult meg csodálkozva a férfi. Lenne olyan kedves ideadni a sót? Az én a szalomon nincs. Persze, tessék! Vértes átvette a sótartót és visszafordult a spagettijéhez. A háta eltakarta a kezét a két Szent elől. Gyorsan lecsavarta a kupakot, belejtette a gombot a sóba, majd visszatette a kupakot. Ha Szent ég sózni akarnak majd, megette a fene, de egyelőre csak isznak, gondolta Vértes, és visszaadta az üvegcsét. Köszönöm! Nincs mit. Vértes Evet pár falatot, és fület, de a zenétől továbbra sem hallotta a szomszédban folyó beszélgetést. Előhalászta a zsebéből a vevőkészüléket, és a fülébe tette a hallgatót. Csak sistergést hallott, de ahogy állítgatta az eszközt, egyszer csak bejött a vétel. A hang sustorgott, kicsit olyan volt, mintha egy kút mélyén hallgatná a beszélgetést, és a zene is zavarta, de azért erősen fülelve ki lehetett hallani a zajból az emberi beszédet. Vértes nyomta a rögzítő gombját, arra gondolt, majd otthon letölt valami programot, és kicsit letisztítja a felvételt. Miközben a beszélgetésre figyelt, lassan rágott, hogy ne legyen feltűnő, hogy csak ott ül. – Éttál ma már? – kérdezte az idősebb Szent Jóbi. Aha, be vagyok nyomva. Chris-szale Veszeket Veszekedtetek? Persze, elég volt már a hülyeségéből. Csattant fel a producer. Ő rúgott meg? Miből gondolod, hogy megrúgtak? Látom, hogy fájnak a golyóid. Alig tudtál bejönni, és azóta is markolászod magad. A picsába! Na, búcsú rúgás? Nem, hallatszott némi szünet után. Ez egy másik nő. Máris? Hát, félreértett. Csak kedves akartam lenni vele. Félreértett a fenét. Tudom, milyen vagy, ha beindulsz. Már rángattalak le csajról. Ofán is vertelek, érte? Még mindig jobb, ha nekem fáj a képem apofonnottól, mint ha sitre vágnak, mert akarata ellenére megdugtál valakit. Ott aztán a segget fájna. Szóval még meg is kéne köszönnöm. Nem ártana. Mit csináltál azzal a nővel? Hosszabb szünet következett. Semmi komoly, csak meg akartam csókolni. Ő meg nem akarta. Hát nem. Ki az? Miért érdekel? Azért érdekel, hogy esetleg feljelent, te hülye. Attól ne tarts, nem akar botrányt. Miért olyan biztos ez? Diszkrét üzzetágban dolgozik, nem kell neki a nyilvánosság. Miért? Mi csinál? Parfümőr. Az meg mi a halál? – Parfümökkel foglalkozik. – És te mit akartál tőle? – Igénybe vettem a szolgáltatásait. – Konkrétabban? – Jaj, hagyjuk már a témát, Pali. – Hördült fel Szent Jóbi. – Nem hagyjuk. Nem akarom, hogy hülyeséget csinálj. – Kópi már le, bátyus. Anya rosszul van. Nem akarom, hogy rajtad csámcsogjon a bulvár sajtó, ő meg kórházba kerül az idektől, mint a múltkor. Nem fog. Mondtad ezt már máskor is. Most már tényleg nem fog. Ki vele? Mondta ellentmondást nem tűrően az idősebb testvér. Mi a faszt akartál te ettől a nőtől? Hát, a csárdaügy miatt kerestem meg, na. Hoppá! Vértes szinte felújjongott, és még feszültebben figyelt. Mi van a csárdával? Leégett, hisz tudod. És? Ha biztosító nem akar fizetni, illetve húzzák az időt, nekem meg kell a lóvé. Mit műveltél már megint, Barna? Kicsit, kicsit meggyorsítottam az ügymenetet. Meggyorsítottad? Hogyan? Ez a parfümör segített. Ne kelljen már minden kurva mondatot harapófogóval kihúzni belőled. Oké, okay, oké. Okay. Szóval a nő egy speciális illatot juttatott abba a helyiségbe, ahol a biztosító képviselőivel tárgyaltam, és hát... Nos, ez úgy hatott rájuk, hogy simán aláírták a papírt. Miféle papírt? Amiben a biztosító elismeri, hogy jogos a követelésem, és garanciát vállalnak, hogy két héten belül fizetnek. Jézusom, Barna, mibe keveredtél már megint? Nyogi, ennek semmi nyoma? De hát ez törvényellenes. Mi Nevetett gúnyosan az egyre részegebb producer. Mi törvény ellenes? Mit lehet ebből bizonyítani? Semmit? De... Pali, ezért nem jutsz te semmire, mert beszasz mindentől. De legalább nyugodtan alszom. Persze, hatvankét négyzetméteren. Mész a picsába, részeg vagy. Az, és? Még pár nap és pengetnek. Mennyiért kockáztatsz? Nincs ebben semmi kockázat. Mennyiért? Szirka 150, meg az apró. 150 mi? Ezer? Ne legyél már ilyen kis pályás. Millió! Bazd meg, te nem vagy normális. Ha most azt mondod, hogy sárda leégéséhez is között volt, kiugrom az ablakon. Földszinten vagyunk. Te gyújtottad fel? Jaj, dehogy, mit képzelsz? De közöd van hozzá? Leheletnyi csend támadt. Szent Jóbipál elsápott. Bazd meg, Barna, ezért becsuknak. Ne parázz már annyit, majd hozol narancsot. Anya belehal, ha valami kiderül. Semmi sem derül ki. Na, egyál még egyet. Fenét, szarul vagyok. Barna, ez nekem. Én nem. Eh, úgy sem értenéd. Ne szarj már be. Egy italt? Na, én megyek. Szia! Hé, hey, Pali! Át fel a producer, de a testvére már ott sem volt. Szent Jóbi visszaült a helyére. – Micsoda egy kis pályás fasz! – morogta, majd egy tízezrest dobott az asztalra, és távozott. Vértes az izgalomtól verejtékezve ült a helyén. Nem akarta elhinni, hogy milyen szerencséje volt. Megvárta, míg a pincérnő leszedi a szomszéd asztalt, hirázta a sótartóból a poloskát, fizetett, aztán beült a kocsiába. Remegő kézzel előszette a diktafont. Csak sikerüljön a felvétel. Tudta, hogy ez egy 7 milliós hanganyag, ha sikerült. Bedugta a fülébe a hallgatót és lenyomta a lejátszást. Előrébb tekerte és belehallgatott a felvételbe. Sziszegve, sisteregve, de azért érthetően ott volt a párbeszéd a memóriában. Persze! Nézetméteren. Még szapitjába részeg vagy? Az és még párda és pengetnek. Mennyit kocskálsz? Nincs ebben semmi kocskázott. Mennyit? Cirka 150, meg az apró. 150 mi? Ezer? Ne legyél már ilyen kis pályás, Millió. Vértes belebozsolt a levegőbe. Ez az. Tudta, hogy ez elég. Éppen elég ahhoz, hogy leállítsák a kifizetést, aztán a jogi osztály majd elpereskedik Szent Jóbival, akár évekig. Ő pedig pontosan arra szerződött, hogy ehhez szállítsa a bellit. De az is lehet, hogy egyszerűen csak elébe teszik a felvételt, jobb, ha csendben lelép, vagy megy a bizonyíték a rendőrségre. Sőt, talán ez lesz a megoldás, és eleve feljelentik a férfit. Minden attól függ, mi lesz a biztosító társaság pillanatnyi érdeke. De ez már nem az ő dolga. Őt csak annyi érdekelte, hogy ezzel megszerezte a prémiumát. Aztán megint eszébe jutott valami. Egy ötlet csírája. Valahogy rá kell vennie a főnökeit, hogy ne adják át a rendőrségnek a felvételt. Akkor ugyanis kiderülne kardos Gitta szerepe. Sokkal jobb lenne kardost megszorongatni ezzel a felvétellel. Az a nő egy kincs. Egy olyan iparákban pedig, mint amilyenben vértes dolgozik, maga a főnyeremény. Gittát meg kell szerezni. Vagy a biztosítónak, vagy neki. A saját munkájához. Gitta leparkolt a korvin sétányon a kordiasan rezált garázsában, és a liftel felment a negyediken lévő bérelt lakásába. Addig tartotta magát, amíg be nem csapódott mögötte az ajtó. Akkor lehámlott róla a kőkemény üzletasszony máza, és téldraroskat az előszobában. Zokogva támasztotta homlokát a hideg, kőburkolatú padlóra, és szabadjára engedte könnyeit. Percekig maradt ebben a helyzetben, majd feltápászkodott, lerúgta magas sarkú cipőjét, kilépett a ruhájából, és a fürdő felé menet ledobálta magáról a fehérneműt is. Le kellett mostnia a férfi bűzét. Az izzott, mocskos vágytól terhesszak szinte a porusaiba bár higgadtabban belegondolva maga is tisztában volt azzal, hogy inkább már csak a képzelete űz vele gonosz tréfát. De most esze ágában sem volt higgadtan gondolkodni. Képtelen volt rá. Belépett a tusolóba, és fél órán átverette magát a forró vízzel. Hol zokogott, hol jobban érezte magát. Aztán megint rátört az undor, és azzal együtt egy újabb sírás hullám, melyet képtelen volt elnyomni. Amikor végre összeszedte magát, vastag köntösbe burkolózott és bolyhos papucsba bújtatta a lábát. Felszedegette a szerteszolt ruhákat, eltette a cipőjét, táskáját, majd a konyhába ment. Valójában csak céltalanul kóborolt a jókora személytelen lakásban. Éhes volt, de képtelen lett volna enni. Arra gondolt, talán valami édesség jót tenne. Nem szerette a desszerteket, de ilyen nyomorult helyzetekben a nők nassolni szoktak. Legalábbis ez jutott eszébe. Valami nyavajás filmben hallhatta, igazából nem is hitt benne, és egyáltalán nem volt biztos, hogy nem fog-e hányni egy szelet tortától. Benézett a hűtőbe, de csak két üvegfehér bort talált. Hát persze, gondolta keserűen. Nem szokott bevásárolni. Nem szokott főzni, Nem szokott itthon enni. Nincs is otthona. Nem csinál semmit ebben a lakásban, amitől azt otthonnak lehetett volna nevezni. Mindig étteremben evett, a sarkibisztróban reggelizett. Nem volt kinek főznie, vagy akárcsak egy nyomorult kávét készítenie. Nem is vásárolt, hát. Becsukta a hűtőszekrényt, és átment a nappaliban. A berendezés méreg drága volt, és szupermodern. És bérelt. Minek vett volna bútort, ha évente csak pár hetet tölt Budapesten? Körülnézett a nappaliban, és elkeseredetten arra gondolt, milyen jó lenne most egy mély, meleg fotel? Vagy egy hintaszék? Bármi. Bármi, ami nem csővázos, nem üveg és nem króm. Valami emberi. Még csak egy nyamvat Mikulás virágot sem vásárolt ide soha. Nem rakosgatott ki családi fotókat, bár tulajdonképpen nem is volt családja. Csak Margit néni, ő is csak négy-öt havonta két órára egy szukrászában. A lakása nem az otthona. Végtelenül kicsinek érezte magát. Ha bár szekrényhez ment, közben bekapcsolta a tévét és a hangrendszert. A tévé kettőn a Bridget Jones naplója ment. Na ezt most ne! nyögte és átkapcsolt a Discovery-re. A bántó hangú narrátor valami sorozatgyilkos felkutatásáról szóló nyomozás részleteibe avatta be éppen a nézőket. Ez már sokkal jobb, morogta és a bár szekrényből elővett egy üveg sivasz. Eldőlt a kanapén, teletöltött egy vizes poharat és belekortyolt a viszkibe. Nagyjából tíz perccel később mély nyugtalan álomba merült.